114-115-116 117 perc Vámos, Miklós van itt velünk, jó napot kívánok, üdvözlöm! Csakolom, jó napot! Nem mondja azt, hogy szellemidézés, tehát. Néhány nyilat nem fotóval és kellő komolytalansággal. Mert ez a kötet két részből áll. Az első felében olyan, főleg írókról, de köztük színész és zenész is írtam portrét, akik hatalmas nevek voltak a 60-as, 70 es években, és nekem volt szerencsém őket személyesen, mondanám, hogy testközelből ismerni. És azt egy szép napon konstatáltam, hogy ezek, akiket én barátaimnak, atyai barátaimnak hittem, orvul meghaltak, pedig én azt hittem, hogy ők halhatatlanak. És az ő szellemüket próbáltam megidézni, Hogy volt címmel, ez az első sorozat, és aztán, mikor ez kész volt, eltelt néhány év, és kezdtem írni ilyen-ilyen portrékat a nyugat nagyíróiról. Hm. Őket ugye önhibájukon kívül nem ismerhettem, mert meghaltak, mire megszülettem. De mégis... Némelyiket olyan közel érzem magamhoz, mintha a családtag volna. Ezek a nagyon ismert nevek, Kostolányi, Krúdi, Horítszsigmond, József Attila, Karinti, stb. És akkor úgy éreztem, hogy róluk is kéne írnom ilyen szellemidéző portrékat, de még a kötet első felében van 8-10 ilyen illetlen fotó. Tehát mondjuk Artur Millerrel állunk elég előnytelenül az ő tava előtt a fotót készítette Inge Morat, aki világhírű fotóművész volt, a mi Robert Kapánknak barátja, együtt alapították a Magnum ügynökséget, vagy Szakonyi Károlyra állunk, mint két hülye az ő háza előtt. Én egy egész rövid sortban műnözkünk, hogyha alsógatja volna furcsa hajakkal, szakállakkal, Szóval akárhogy is, ez csak egy szellemidézés, kis elvon módon. Tudja mi a fura? Most, ahogy ezeket mondta, és a telefonban beszélünk, tehát nem látjuk egymást nekem, ez most ilyen filmszerű volt ebben a pillanatban, de ilyen kicsit alternatív, a javankált film, összeállított fényekből, és zenékből, és hangokból lévő film. A jutt... Ez azért vicces, hogy ezt mondja, mert az egész könyv ilyen, én ugye 17 évig működtem a magyar filmgyártásban, mint dramaturg és forgatókönyvíró, és az írásmódomra ez nagyon hatott. Uh -huh. És mindig törekedtem arra a fajta megjelenítésre, amit általában csak a kamera tud. Én egy dolgot tudok jobban, mint a kamera, azt, hogy mi zajlik a szívben és a lélekben. Igen. Akkor megérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amiért valójában felhívtam persze az önkén, hogy az Isten szerelmére könyvről beszéljünk. Hogy lehet közel kerülni, mondjuk így újságíróként, de, vagy, vagy, vagy barátként, és hogy lehet egyszerre fajta objektív írói ént megtartani, vagy lehet, vagy kell egyáltalán? Ebben a kötetben semmi kép, tehát itt objektivitásról szó sincs. És én egyébként úgy kerültem közéjük, hogy egészen fiatal voltam, 18 és fél, amikor az Újírás nevű folyóirat már elkezdett közölni. Ami a ritkaságnak számított, akkoriban a fiatalokat nem nagyon engedtek be. És volt minden hónapban az Újírás baráti körének egy találkozója az akkori Hungária kávéházban, ez azonos a mostani New york ami egy hotelnek a étterme. És minden hónapban, egy napon oda lehetett tódulni, és ott voltak. A Magyar Ödölom java. Szerintem ez soha többet nem fordulhat elő. Tehát ma az kizárt dolog, hogy így összegyűjön havonta szépen, hát mondjuk már meghaltak néhányan, de kertész, eszterrázi, Nádas, darvas is, piró, závada, vagy akár én. Ez már nincs. De akkor ez természetes volt, és én mivel ilyen rövidnadrágos kisfiú voltam, sokáig öcsinek hívtak egyébként. Ezért aztán olyan érdeklődve szemléltek, hogy jé, van itt egy ilyen gyerek, aztán hát aki úgy gondolta, hozzá tett, hogy egész jól ír. És tanácsokat adtak, segítettek, elolvasták, ha kértem, amit írtam, mindegyik megmondta a magáét. Tehát azt mondhatnám, hogy véletlenül kerültem hozzájuk ilyen közel, de volt néhány, amelyik kifejezetten kiszemelt magának, Élen Mándívánnal, aki minden hét, minden napján egy cukrázdában ült délelőttönként, és vettem <gül> magához, de úgy képzelje, hogy az összes munkanapom Felesége orvosnő volt, dolgozott a kórházban, és akkor kifejezetten szívesen vette, ha én odasétáltam, leültem mellé, és akkor ott üldögéltünk. Tehát mondhatnám, hogy hetente olyan 6-8 órát eltöltöttünk együtt, de kicsit beszélgettünk, de elsősorban őrült jókat hallgattunk. És tőle származik a könyv címe, mert ha neki nagyon tetszett valami, akkor ezt mondta, tehát mondjuk ott ültünk, és egyszer csak azt mondta, a Csolnoki Viktor az Isten szerelmére. Ez azt jelentette, Csolnoki egy nagyon jó író, te biztos nem ismered, menj, olvasd el, aztán majd beszélünk róla. És akkor ezt választottam most a könyv címének, annál is inkább, mert van egy fotó, amelyiken mi egymás kezét szorongatjuk. Ez egy fekete-fehér MTI fotó. Akkor még nem volt digitális fotózás, az mt ben beadták a fotóriporterek a fotóikat, és egyet előhívtak, ráhitták, mit ábrázol. Itt van velem? Itt vagyok. Itt vagyok, azon gondolkodom, hogy egy nagyon szubjektív megjegyzést közbeszúrok, szúrok, hogy milyen érdekes, hogy ezt mondja. De bennem az fogalmazódott meg hosszú értezedek után, hogy valószínűleg akkor fogom megtalálni a páromat, hogyha találok egy férfi embert, akivel mindenen túl, ami meg kell, hogy legyen egy kapcsolatban, még jó nagyokat lehet hallgatni. Aztán én vagyok az ön hogy ezt megbeszéljük utás Csak azt szeretném még befejezni, hogy egyszerű GEDS díjat kapott, ez egy nagy irodalmi díj volt, hogy társaság alapította a rendszerváltozást, aztán az, az el is ment az a társaság. Megkérte, hogy én laudáljam, tehát én mondjak néhány szót, mondtam néhány szót, utána így kezet fogtunk, MTI fotós lefényképezte, bekerült az MTI-be, és egy fotós barátom röhögve eltűjte nekem a fotót, amelyiknek a Hátoldalára a kis gépecet is ragasztottak, és ez állt rajta. Vámos Miklós, Mándi Iván díjat vesz át. Ó! Oh. Vámos Miklós író volt, itt vedünk Mándi Iván díjas. Nagyon köszönöm!